<تصفيق> <تصفيق> الحمد لله نحمده ونشتعينوه ونعود شنه ومن سي اللّٰه لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مُعرِدون وعن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قام كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي صلاه الضحى فالت اربع ركعات ويزيد ما شاء الله رواه مسلم رحمه الله نماز ختم دو حاضرینو مسلمانانو ورو نو الہ العالمین دی مونږ تا او تاسو ټول شرا د خپل قبر د ځنک او د اخرت فکر مرګري کې او دا غرید فقره کوم مناسب تیاری له د قران او سنت پر نه کی توفیق دی الله را کی تاسو دو علما کرام نو ری دلی او دغه شان د دی دین او حدیث پاک کراغلی چې اول حساب به عبادتوں کی پرځ قیامت مزوی نو کد مج مساله چې څا سم شوا نو نور مسائل بین الہ الالمین درشی از موږ ډیر مهربان رب دې نو کد چا په فرایز کې څه کمی نور ابي كريم بملايك تو فرماي شدا ک م اور توغوري پشننو او نوافذ باني پورا کئي نو کسکا م نو الله باغ م پ نوافلو او پسننو باني پورا کئي دیوژن او امه مسلمانا نارینه او زنانو ته د فرایز او د سنن موکد او چاغه ته سنن رواثب وای د دین علاوه د نوافل د ذخیرین یو لوی ضرورت ته او دا غنوافل کی په دې بندا الله ته نزدیکي کوي او د در په سره تعلق جوړيږي او جوړي جوړيږي او دا سرا څومره چې دا بندا د الله سره تعلق جوړيږي دم را خبر او خیرت مخې له کیږي نوافلو غنوافلو کې یو نفل دیت الصلات الدحا وایي مغو ورتا د ساخ مزوي او دا یو مستحب او نفل عمل ده او د اهل علم د دې په اعدات کې اختلافو بعضوي کم نه کم صلات دحا صلات چاش ورته وایي د ورکات دی او زیات مزيات او افضل وي اتدي دا د حنابلو د ماليكيو د شوافعو رحمهم الله تعالى قل Jesus salat az-zuhar dwara او ازل تو کی اثر دی چادام ویلی چې اکثر د دې دھول سرکات دی او دا درمیان څخه اثر حکات دی او ایدا افضل ذکر دی چې د دې ثبوت پر روايات صحیح او سرا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دیو جن امام نووی رحم اللہم دا قول ذکر کرے چی افزل اترکاتا دی او اکسار دولس رکاتا دی باز احل علم دیتا دی لاغ دیتا لاغ دیتا د دیتا لاغ سار دا پاریڑو حد بیشتا جکلہ حدیث سماکمو لستو ناغی کې رستو ذکر کرو دغه الفاظ د غزلی د الله حبیب فرمایي وي صلاة الضحا دا سلور رکعتي د الله حبیب بقل ويزيد ما شاء الله تعالی دينا چې بسمره د الله خو حشوا نو سي واقول بهم د دې صلاة الضحا باركه د اهل علم ويقول دامن دي مشروع لیکو كسبب كسبب داد داد و دا مشروردي کو که سبب وي که سببنی بیا به نه کوې دکه نویرې اسلام دا د سبب د وجه نه کړلو مقاممو کاررم چې کلهفت ح نه اهلی دا د فتحې شکروه د امه حانه رضی الله تعالی عنھا په کور کې لکړستو حدیث وایو قال الحبیب ترکا توکل دام راغلی دی امام ثوبری ذکر کړی خالد ابن ولید رضی الله عنه چې کله خیر خیره خیر خیر خیر فتح کا نو دایم دا موزو کو نو ایدا سولات شکر دے حدیت سولات الفتح موئی سورتوئی سولات شکر دی دیت سولات الفتح موئی نو دا علماء مختلف اقوالو دا دیبارکی او اهل علم ویلی راجه د دې چې دا, دا مز مستحب ده بعد الله حبیب کله نم دې کړې د دې د وجه نه چې دوام د وجه په امت یوشه لازم او د دا فرضیت درجه دا ته ورسیږي د باي صحابو نه نام راغلي جدا بدعت ده بیا خور ته د احادیث مبارک نه دې رسیدلی یا کله یوشه د اصل په اعتبار بار بار نی ثابت وی او غی خلق دمر کو وجودنا او د شې موقیت کی اشاره د وجن بدعت شي لکه صلات الزهہ سنت ته او خلقو لیلار نو لکه اپو جمعه د دیره کی دود پاره او احتمام کیږي او دیره پاره او خاصه اجتماع کیږي نو کله یو د اصل په اعتبار بار بار درث وی خود نو روجو حاتو د وجنا ویته اهله علم دا سی وی دامي او مسله د چې صلات اشراق او صلات زحا جدا جدا منرلین کې یو ده د باسي لمالي کې دي چې یو شله او جدنور خطو نفس مکروه وقت لاشیر او ویکن وی کې نویدې ته اشراق وي اګه لک صبر دی او په جنور دوت شه نویدې ته صلوات زوها وي بل د بازه اهل علم په نیژبانه دواړه منځونه سری یو شه خو باز اهل علم دا وایي چې نه دا جدا جدا دي لکه امام ترمذی امام نسائی ابن ماجہ او حدیث ذکر کړي د阿里 رضی الله عنهنا حدیث دارسی ويو نبی صلی الله علیه و آله وسلم شکل بنور زائل شو دراخطو د زین یو نيزه یا دونيزه نو دو را کا ته یو کل د رغ او خط د کراحت شو بل الله حبيب وسو کل د را کا ته یو جابه ورکو ایو چې ولا یا محسن څنبر کې چې ورکو سره ځانکا بیا یا بیلغ مهلت ور کوج انور براپور ته شو د چاش وخت بشو نو سوال اربعا بیا به سوکل سلور دی اوکل دا الفاظ زی زی کی جتا سو اورد دا د نصائی دی وقالت ترمذی حسن دا حدیث د سند ته اعتبار د حسن مرتبه تر رسیدل نو دا حدیث ظاهر دے بلکې نس دے چې د صلات اشراق او د صلات زهاب او منځ کی تفریق دے دوړه جدا جدا منځوبه دي ورنباز اهل علم دې طرف سلاړ دي چې دوړه یو شے دے خدا حدیث یو قسمه نس ده په تفریق کې من دې دې دوار مونږونو کې چې صلوات اشراق او صلوات الزهہ جدا جدا دې کله صباح مسعوک په مسجد کې یا ځنی اوقات کې مسجد کې درس کې ماښومانه وي نو دې دې پورا توجهونو جوړيږي دې وي کور کې भजन کلاوت بکو مو ذکر بکو او زه غړای هي اس باغ اند چې انور نو دراختون یو پاو شلمین تسڑه انتظارو کی اغی نپس چی لدور اکاتا یا سلورکل بیت سولاتی اشراقو یو جذیو دیرلوی اجر دے لکرسو احادیث بیانو که وقت نو ایجازت راکو دا اغی نپس بیا سولاتی زوحا دے دا, دا زوال نمخی مخی او زوال تکریباً ننسو بانیوشو یا بار چب بیز بانیوشو نگور د امکی د زوال د وقت مختصر د کلا دا لگ مندونش دیر علماء ورکی دا احتیاطن ورکی ورن علماء لیکی دی زوال دا مندون و سکندون و خبر را نگور دو تر دول سو پاوبان دی دول سو پوری کسو کئی دا قبل الزوال د دا پسولات زوحا کی رازی دکباب ځین مسلمانان الله توفیق ورکړي د جمعې پر ورځ وختي راشي نو ډېر ایصا د نفلونو کې د امه حانې رضی الله تعالی عنها ریواست دا علي رضی الله تعالی عنه خرو او د نبی کریم علیه السلام د ترلولوا دا فرمایي چې نبی رحمه السلام دخل بيت ها يوم فتح مكه ذ دې کور ته نبي رسول را دنه شو پرز د فتح د مکه فقط صل غسل وکو وسل ثمان رکعاته اثرکاتم جوکو و لم ارى صلاه قد تو اخف منها ما ده دینا مختی دا اللہ دا حبیب دا سی مختصر مجھ نو کتمه مختصر مجھ دای جائی که دا واجبات و دا فرائض و دا سنن و خیالوی صرف قرآن پا کلی رو گدنی غیرانهو یتیم الرکوع و السجود مزخوی مختصرو کو خرکو سجدپا کی پوروار اپا یو بل روایت کرا فرمای بیش فرمائی وَذَا دا د دَا دَ چَاش وخت دی وَقْنَدَ دی مُزْ ابتِدَا شو نوائی دی پلو رہا ہے اتبا دا پیغمبر پا هر کار کې بکے که کمی اوگت کرے نوگدو کدا اوگت سنت دی او دا سبا دا سنت نبی ریسنا مقدنی کری پی ازره سبا سنتو کیو ایجی اول رکات کیو سوره یاسین واق اپا دی دیم کی بور پسې تومره بل وی صورت واه نه د نبی سنت سه دي جدا دواه تخفیفن که د نبی فرمایله الله حبیب الرحمات کتل کلا بمیچې سي پکې وی کنا د سبا پس سنتو کی تخفیف سنت ته دی دیو جنا ولما و دی کدي وای صلوات زحام مستحب دی او تخفیفم پکې سه دی تخفیفم سنت ته و بعض لو ذکر کړي چې دلته د الله حبيب تخفيف کړي نو خلپ کې تخفيف پکار دی خو بعض اوقات کې د الله حبيب په کې غدوا لمر کړي مصنف ابن ابي شيبكي او روایت راغله چې د الله حبيب صلوات الزه هاو کو وګ وګ یا سننتی دو غدو له کله وګدا وا یا سننتی د تخفیف ته نو په دعاو او سنتو باندې څه شهره عمل فکار ده دا حدیث ده متفق علیه دی د دې کې ور اثر کثرات راجل او اهل علم لیکلي دعا شلور شواک تارقطو پوری دا مزراغ له یو حدیث کې د ول سرکاتم راغلي وایچا چې دول سرکات صلات الضحاو کو بنا بنا الله لهو بیتن فل جنہ الله بدت جنت کې کور جوړ کې د باجل روایتو کې د څرو زو راغله پس دا روایت څنګه دن ضعيف ده او اهل علم وکړي چې دې دی کې ډېر احاديث نورم راغلي نو دا ټول چې یو ځکه نو د دین یو اصل جوړیږي روایت د دول سرکات ایوه یوسف اکیو ده صاحب ایبل وګورایي صاحب اکیو ده که زره جوګو دی راوي و وګورئ چې ایما غلبای دا موز مختصر کولم سنت دی وکړه چې سره ور یوی کار هم نور د دین لښتا نه یو وکټا نو الله حبیب وګدم کړه او مختصر هم کړه نو دا د و نراواله تر دوله سو پوری زمایزت مندو ثابت دي ددول سرکات دا یو حدیث ویستې خو په نورو روايات کې د دې تایید راغله ناغټول چې راځم ته مداغې نه یو اصل جوړيږي د ام المؤمنين عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها روایت ده او معاذ بن عبد الله رحمه الله ته تطوش مکړو چې مرید الله حبيب صلى الله عليه وسلم بعد صلات زحا شو راکول نوږي ورته وی صلو رکعت به کول ويزيد ماشاء الله دینه به سی وا کول چې سمره بعد الله خواخ شو بعد شوافي وي چې سمره چاو کړل دلته به کوي ويزيد ماشاء الله نوابي شوافي علماوي چې دزیده اکثر د پارسه حد نشته علماوي چې په تطبوس سره د الله حبيب سمره پوري کړي نو د دعاو نا ترتو دوله سو پوری, دو پوری دینه سره دا غي نه د الله د حبيب نه د دې اثبات ته دا حديث سے رواه مسلم امام مسلم رحمَهُ الله ذکر کړي اور د دې دوو رکاتو او د دې څلاتو زوها سمره لوي اجر ده اې دا شی بشوب د رضویږي شې درې ساو شپې ته خیرات لوګي پرانکار وک آسان کار داوود رزی اللہ عنہ نو روایت سے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے وہی سبا کای ہر بنی آدم اودد ددی بدن کی جوړو لدی داہر جوړ پ سبب پدما نے صدقہ کرا نو اہل علم لکڑی وہی پتول بدن کی جوړو نہ دریشا وا ہسپتال دا پر روانه سي مر فلوک مراویچ سمردی بائیں درې شو اسپیټل نشا چی سبحان الله وی ګور دم خیرات ته خیرات یوازې دیک لاله هر الحمدلله خیرات ته هر لا اله الا الله ویل خیرات ته هر الله اکبر خیرات ته چا سره دې کوم حکم کوو چې د یو مصلب وخت یې عادی پلانی یومات کې د قران شریف درس کیږي راضي کې دي لزو راضي عمر بن معروف صدا کلا څوک دې د ناروانه منه کو چې ظلم وکوا پر دې حق مخ را غیبت وکوا چغلي وکوا اغلا وکوا د چاهایا په سې کې نو دیو من کرنا چی دی سوکمنا کو نو دام سوڑا قدا او اید دی تولو نکافی کی گی دو رکات سوڑات زوہا سورا خیرات صبح ایتا سوڑا دو رکات دی سوڑات شراکو کلے یا دی سوڑات زوہاو کلے نو لکا دریس وشکیت سلیو کلے خیراتو نو دیو کل رواہو مسلمن رحمہ اللہ او دی صلات الزهرا ما هو تاس توجید الاشراق دا وخت نو شروع شي قبل الزوال پور لهوی بهترين وقت څه ده ده زيد بن رقم رضی الله عنه روایت انه را قومن يصلون من الضحى ده خلق كثير تشاغیدن ور خطور وتقيدوا نفس صلات الضحى اولا فقال لقد عليم ان الصلاه في غير هذا الساعه افضل و دليل قطعه چې صلاه الزهار دي وقته بغیر په بل وخت کې بهتر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال صلاه الاوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم دي صلاه الزهار صلاه الاوابين وي سو ورته مغه امو عوامو کې مشهور دي چې صلات اوابین د ماخام دینه پس وايي نو دا غنومم بازه سلافي ښه دا نج علوم به بل بلبني خو پر روایت صحیح هو چې صلات اوابین څه کوي دا د چاش او د زوحه دی دا د عبد الله حبیب کوم وخت کې کول حجاز مقدس گرم وطن دی نو ای دیاب د خوانو د بچوخ پی پکانو سوځي دي حجاز مقدس کې جنہ او لزبجی کې لو پکانې خو څه فریضه شه گرمی چون کې سخت تا دمر گرمی جوابا چې گرمی ته نشاله لایو شوږي یاره زامه امام ابن خط کو دي خل کو نه خلی بیي او دل تک نه خلی بیي او غسل دې کو سره بیماری دي کنا اول تخیخ ولی در نبایی که غسل لیو که ایلی تاکور شید زکا اوپ دا سی خودکی دیلی، نور دا سی خودکو دیلی از ای که دام مسئله دی یا زویفه مسئله دی ویر از نور پا گرمی جی کمی اوپ دو دیش وی غیر اوپ رس بیماری جو دیلی یقا حدیث تا نظر ثابت داره عربو که نور اوپ دیشتر دا پا نور دا سی خودکی دیدی. ا دې واژې ملکونو کې د زموږ د عوامو او د ملک لپاره خبره ده چې دی یَهُو وو نه بغیر څه نه کیږي څنګه لماتېږي څنګه کارمو سره هڅې عمرګل ناغایو لوي اوږار زموږ د خلکو خیانداره دي چې نه پلې یَهُو ګر موجودا د دماتېږي علامه چې اهلته وګړي شي دا فائدنه کېږي بعضي ملکونو کې او څه دي الته یخه وباردو ملاوي کې نه پدورای کی بندرته پورتل کدا سی ووبو دی لګره چې او لگا پشان به उठ کیږي چې او پشان ورسیتي کیږي کټکیږي وا لو نو صلات یوابین کم پم شو بای ها ها سلام اوه وای اې نه نه जिल्हा دې دلته مون ملک لسم کې نو जिल्हा خزمک ته ودشي دیتا صلاة الاووابین وی صلاة الاووابین ستوئی وی دا چاش دی مستوئی دا ماخام دیتام صلاف اووابین ویلی دیکی دی برا دا ماخام دا سنت و سرایا دین ایلا وشق اب آز روایاتو که شل رکات راغلی روایات فکتول زعیف تی خو اہل علم لیکلی چې دومره روایات راغلي چې دې خبره سب بنیاد شتا ادي په لور وکړل نه کړل زدا شوی دي په لور یو څلري ماخام نه پس نفل کوي نو کوي روایت ثابت دي نو نفل ماخام نه پس جايز دي کني دي جايز چې څنګه یې روایت ثابت نه غبل شلو الله سره کا ته او کړه څنګه شادناستې نو کوي روایت پکې نه ثابت نو نفل او پکې ثابت دي کړه روایات زایهو کې هغه لږی چې د دوله سوقالو د عبادت هرده بازې کې صورت هغه لږی تا ورزوی وایا دغه وزه او یاواز لږی سپینګیږي چې خپل عمر کیسه شي نو بازه روایتو کې روري د پنځو سوقالو ثواب د سورہ ادا وقت سمبل کی مچیدې د ما خام او د ما ستن په منځ کې لا وقت سره هرې رقيباتي وخت د عبادت او د دعا او د ذکر لپاره د دې عرب او د بازم ملکونو مسلمانان چې مازیګر را دن شي جمعه تر ماسوډن مسيوسی نوځي وګور استادو له تا توفیق موږ دې بورګار او دیو بس سنډي سلام له اباب نه غرض له شکر تر رسیدل <سؤال> له الله بندګانو له کوشش کوي کله کوم چې ما خبره لري نو به زموږه ما سوتر مزمي نه کړي اول هغې مازیګر را دن نشو د سار نه مازیګر پوره داو اتلز ګنټي پټهم ډېر دیو دوغانم ډېر دی پس ته وخت نو د خبره خیرت ته فارور دا معمول جوړوي څوک په کوشش کوي چې پر الله نه وړي چې به مازیګر را دن نشو نو بیا ما سوتر نه زم نو دا وخت ډېر کی مځي د صلات اوابين په حديث صحيح حسره جدا مسلم شریف حديث ته دا دي صلات زهاتوي داوودر داوود ابو ذر رضی الله عنهما روایت ته قدې صحابه ګل کله کونی وکړي نه د ټول فقار دی تعالی رضی الله نو سنم دی او دا عبدالرضا دا ابوذر رضی الله وسبحانه دی بھائی دا کونیار دا دواره صحابه کرام وای وردا ابوذر رضی الله نو جوند ابن جوناد رضي الله عنه او داوود دردار رضی الله عنده هو امیر ابن عامر العجلانی رضی الله تعالی عنه دا دعوان فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی عن الله تبارک وتعالى الله حبیب دا الله خبره مونته نقل کوي دي ته حديث قصي وي لته حديث قصي وي او الله ويا ابن ادم اركع لي اربع رکعات من اول النهار اي دا ادم عليه السلام بچيا ما ته رز په ابتدا کې څلور رکعاتو کا د زرید اخره پورې بزتال کا فشم ټول ضروريات ټول محمد به دې څخه سپوښي چې خبره وه اې دا موږ چې دا ما د نن ورځې دا ټول حاجتونه دې تر سره شي د دې لپاره څه پکاره دي څلو رکھا ته اوه کا بزیا پکاره ورزه هروا او دا حدیث علماء لیکلي دا سندن ثابت ده ورواهُ ابو داود والداريني اغه این د حدیث ذکر کړه رحمهم الله نو حدیث علماء کلی سنادن ثابت ته څنګه شو بھائی الہ العالمین سوید الله حبیب د خپل الرب خبر مون ته څنګه نقل کئ وای ابن آدم تمام د رزق اول کې سلور رکاتو کا د تافه پورستا د هر د پهار بڅوکم کېفایت بکم مخېهستا سو اوورري د د برېیدځ الله هو و د فرماي چې مورري دليدي د رول الله ش الله عليه و آليه ووسه يقولو فيسان سلاسو می و دا هر انسان په بدن کې دري سوا او شپې ته بندوري سورې وایي اواز یې سبا غوړې د دین دشمنانه کله وایي دا خوینه ډېره کبې دا درو وایي خبر راچا موثبره دا وایي دیو جن علماء لیکلي د سورې احزاب په تفسیر کې علاوی د چا پسینہ کې د وزړو نه نشتا نو کناواز کفر وای چې قران کې خورازلی د دومره اپریشن کول د فلادی جړې د وزړو نو دا دروغ وای دا وای ما دروغ وای علاوی ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه بدهر انسان په بدن کې درې ش او زوروا ذي فعل عليه ان يتصدق عن كل مفسل منه بصدقه تالله حبيب وي قد بان دا خبر استحبابا ضروري دا چي دا هر جوړ د طرف نه خيرات کی وکړه الله جوړ کری ورګري یاري دا پاتې رو دی روغ رمټندي شکريا دا كل پخار دي دا هغه جانه ته پوسو کښې نعمت واخلی دا خدسترب په نعمت هغه شو پویږي چې چانه یابس دي د غبن نعمت باندې هغه شو پویږي چې چانه د غبن نعمت څخه لري ددبانې دا درې سو وش کې ته خيرا رسولي قالوا و مې يقي ذلك يا نبي الله صحابه کرامو ویلي قربان دا طاقت وشګ لري دریس او شپې ته خیرات نه غوسوک کي د انسان غوړسي صاحب او غړې یو واجب خلق خو خیر خیرات نه غوول د پختو ټول سره تولم لاولا ما ترکنا تول پختو قوم خبر بانی اجماع و د خبر باني اجماع او اتفاق ده شيخ خپل ملاله وسه شي نور ااد بعض لا کوله ز دا په کخي یاد بلې نه لانددي پوهېته خبره باړی چې کمم لځېمللا د اتفا کې کړی او یو بل ل پټ قسم ورکړی چې ګورې ملاله بهشی کو نه ورکي په ټولو پښه نوکې دی معام تنخوا دوه نه شته چې د هغه د بچوکې سو شي وزاره اوشي دا بګه سباله غ زه ته کوي کلمه کوي دله کور او غ تهپوس به کو که نه ب کوي که دا غ او به نه ورکرکې او اخ نه ووررکې الله به تپوس کوي که نه ب کوي نوبي اسلام ته ص عدید کې راغلی او راغې او لکه دلی و نو پهشانې منډې والی د الله حبي پخپو کې سر کې خو تاله هبي م مال کې لټئ دیې مال راغې وروي او کوسته ش قیر سپار راغ ل په ما کار کوي زما د او د خوراک رم وکي د رويته پوس وکي ک نو کوي ها کوم زات چې د رويته پوس کوي اوبه د نبی د وارث پوس سم کوي نو که پر از قیامت وي د موز او د ورځې د زکات نور دې سلی در سره نکوب زما د نبی وارث ساله په مصلا ولاړ نن بداغفي سله د تیارې ورته تاسو له ازمو کلی دې را خلک پلی لې کوي نو یوه جماعت هم دې ناراض شريته په لو لچا سره تلل غریب دور هي استل چا سړی دا په سر کار نه کوي نه ماجی کوي ورته ورو ورو دا کم چې په لې دي ځان سره والا او بیا هم راځه نارخه دغه ورته یم مزدورو دې ما په کټوان دې می امام په دې له کې چې غټه ورته کټوان مو پکې و بگو راي چې امام په سربلا ټول مقتديان الله ورن غورځي کنه به غورځي امام به ور غورځي کنه دوکا اوکا دخل کو له سيدينو نو خولو اته ديو کا ان د امامت اي پاپندیک اين ما شمان لټه کې سبق هاي كلكم راعن وكلكم مشغول على الرعيه لله حبي فرمایي سي هنو حديث ته تاسو کې ار سنا مسل امام بن زماني ته چې داخد نبی په مسلاندري د دې خلکو خدمت وکولې شن کنا نو کو زنو کو شانو کو دیوم جواب ورک هي هو کده صحیح زمواري دا کوي او قوم سم کوي نو الله بد یو یو نفرز قیامت تک کوي دی یو یو نبه تاسو کې موږ تاسو ورکو خو څه جی وو تا کوې ایا ما شو میاځي کې ولفتو چې پلان یې سره د امام څخه یې بېځته کې لږ څه کوي او مخکې مورشه امام مخکې مورشه کوم پدیمه کې مورشه دا ما شو نه ومپته نه غوي یواز په استاد خوګو نه اسټي سابې وي د ضرورت یې کړی شی وي ورور راځي د اوسبو او استاد خوګو نه اسټي نو دا استاد یې مامبد له ځن پوغو کېنی چه تده اللح دین تا دین نوی ده مسجد ده تولو ده کده یو تن ده تا مدرسه یو مسلمان ده کده تولو ده اکثر ده بعض علماء بجیر بلده سبقوی اشتاظو بجیر بکی سبقوی نو ده دی تش بچه برا لیگی که ندا گوری جی مدرسه کی مدرسین دی پده که قاریان دی دیتک لگه ده او کده ده تنخواه ادان ده پده نا زه نه غوړې نه غرضه کړې جواب ور کې دي ستا خوشري کار او یول دي تھوڑ پرې خو لکه چې څلو دکان له او پکې کینی او بل پکې نه کینی کی ایمان سره وایي د ورساله چار کې کله کله ورساله یو رسبروګي مشران لوی ورونه د همو سره برابر خرياس کی او دا دین د چا چې وې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بدا دین مشاریک دې کنه وې اوس په شریک کار کې اوسړې خا دې خاګه تا به کوي الله ته نه وې کوي مزما یز کندو صحابه ورته ومه یو تي یا نبی الله ذديد دريو سو شپې تو خیراتن وسبسو کولري دا الله حبيب ورته دنا نا پو پوې دې وژن چې جمعات کې لاړې ماړې تو کلی اوسړې صفاکه دا یو خیرات ا جرو جمعه دې راکوم په ځداشنه یو خلک وی چې زمېږه د شکرآږي مده ورته پورهولای وسه په دې یو جمعه څه کوي ټول یې راکړې خدای خو په قسمت کې نه دا ارچا خدای نن نشي په محل او په کې کې خدای دا بازه قسمت ته چې څوک شکرارې دې نه به جوړ نه راغلي جمعه څه کړي ټول جوماتې صفه کړړی ټول جمماتې سکړی جا دی دارنګې لاره کې او ش پرته غې پرت دی ګټه پرته ده بعضې شیوانې دا خپ خوږي د دا شي د لې کو دام خیرات دیند ګندګ ش به لاره کې نه ورځ زمون د دوکانداره نواد دا چې د شي سا کېې چرې غورځئ ازمیدار جی پتے صفا کئی ناغا چی کمی پتی کی بدی چیا کم جے که غرزائی ایس دی پل رو رو دا سڑی توب روان دے اوس گر دا لار اکثر روانی شي تاسو سوکی زمیدار امنا دی روانې روانی دو سو وجہ دا پا خواہ مون نو پلو اس به کر بے اعلانو سو جی بائی فلانے لختے خلکو کې نو دی دمر حیاء وا چک سو ګولانو ویل غواړه د خلک خبرې ته وزغره وبلا جاي علي خپل نشه پاک اينو نيوي په لاروي لي لار دي د الله روانه کا شباب یې ځواب ورکي نختي له سوګو تلو بل دام ګور دي پر سړی ټوپ یو سړی توفا تو جي وجہې زمیدارو وطن نه نقصان معلوم خلې زکه وک زمیدار چې به وو نه نوکو بیا وګنتا ما خو لوکوอัลتنبه ناکه بندک چې وای دی بلچا دکتور نوکي اوس یو بویو خپل پټیږي او بکو بس پریخه له دنورو نقصان او دا زمونږ د ځینې د مولاو د میوتي چې د مسلمان zarar څخه شهره اعلان کړي د مسلمان تعریف سره د بخاری شریف حدیث څه المسلمو من سلم المسلمون من لسانه وای دي د مسلمان تاریف د چې منځ به کوي روې دي ولې او د شپ مسلمان وایي مسلمانه دی چې د د سو لاسو د جببي د ضرر نه به نور شوي ته لخت نه ټوله لار دی روواه کا ټولو خلکو له تلیف دی پهې دي ماروي په دې زننا نه بي مری دي داستا د لاسوناه دارنې د نور خلکو ټولی کوټی او پټیدي په خراب کړي ل ور طفاحه مال یوزل ان چل تکیو نو دې سمجدار سره راغو محبت و جنې مالې راشه نو لارکه خلکو دج وګاډي درولې مالې په طحاوو د شریف خلکو ګاډه و ناغبه دې ضرورو پځیوم په دجلاګان یکم چو درول غاډي یو زارشا ګاډه شو کې دې لارکه در څوک دا نه وای چې وای دا خلاره بل مسلمان له تکلیفي انسانيت زمایزت مندو یو انسانيت او زمون دو دین ټول موږ تاسو ته تا شانیا تخ. چې تاسو ورشي د عزیز زاد سکوم چاله هووې تکلیف نی چاله هووې پریشانی نی د بل مسلمان د تکلیف بزمایزه منلو موږ تاسو خیال ساتو. او الله حبیبی کدا ټول کارونه چاو نموندل نو دوار اکات د چاش او د زوها د درو شوشکو ته راتو نو برابر دي. پرواه ابو داود ورحمه الله نانس رضی اللہ عنہونا روایت تیجو وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چاچے صلاح فی زہا دول سرکاتہو کلبن اللہ لہو قصرم من زہبن فی الجنہ نو اللہ بو ورتب جنت کی یو مانعی جوڑ کی خودس روزار ہو ایلی جنت بنگلی اثانی جو جلہ جادت ہو یو گیتا زکور دنیا کی زمودارون چوکشل کالبارتیر کی اشام من دیوالی تاغٹول محنت ندیجہ سے یو کوری جو ا د سجدوړې په دوه مره غديجه خارول الله او باندې پزې پاتې شو او زان په دوله سرکاتو شلافي زحا باندې سجوړېږي بیا ها ها دا سکوړېږي واه بچا ها خټې یا دي دای له وایم دای نو د مخ کې له لا وای وختې وختې کې نه څوک کاچا جوړې څوک بولا کله کې ته دا په دوه ل سرکات او صلوات زو کوم کور جوړیږي یا بھائی سلام چې د له خوږې شي کنه یا بھائی ستيږي بھائی دوه ل سرکات او صلوات زو حاج چاوکل نو جنت کی اور تمانه جوړیږي او هغه ماڼۍ بندا شي وي دل تنن جی وېصل چا تا بنگل لبلانیږي کی ته جنت کې ودا چې یو خسرو وي شپې ته لبوږه د وسوروي د جبې دوه د بانګلو صاحب کاوی نو شوروی پای ادي ای وی بل غلن د ب جوړي ما لا عینن رات ولا اوذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رب کریم و امام دی بن نیگانو د پړداسي تیار کړ سترګو دې مني غبن اوري اګه خبر دې چې په خیال کې لتيری الله دې زموږ استاد سره طول سکي د نصیب کې نو روزانه څه کوي وای زال لا یو بنگلا جوړ وای زال یو بنگلا ابو داود شریف یو حدیث ده وای چې د صباح موزکو بیا کنه اسو او ذکر کوي تر دې چې دوه رکعات زوحا یو کړ د د گناہونا با اللہ معاف کی اگر کد سمندر د زگم رای سورا د سمندر د زگم را گناہونا دی خورا بی کریم بیورتسکی معاف بے کی د رواحو ابو داود داران جدا مضمون لابو حریر رضی اللہ عنہ ونم راگلے ویچا چی پا منگیو کپا غدو رکا د سولات زہا ند د د گناہونا با معاف شی اگر کوی پا مسل دزگ د سمندر رواه احمد و ترمیزی و ابن معجا رحمہم اللہ دیو اجنا اللہ از ہمو استاس شوق پیدا کیا ایشی بی بی رضی اللہ عنہان روایت تے و ایدی کاته رکا تسولات سوحا قل بیا بیوی کذا ما مور پلا راجو اندیشی نو داید ملاقات تپارے بیم پری نظم بلار ابو سعيد ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او والد سمر لوی شان والا وای ک جما مور افلار راجوندی شی لو نو شیر علی ابوایا ما ترکتہما ک جما مور افلار ما ترا پور تکیشول کنا نذب دامز پر نذم رواهما مالک الفؤاد رحمہ بسم الله عزتوند الله دې موږ او تاسو ته د ټول نوافل توفيق راشي پابندي کوي یلاو ژوند کې ډېر لوی خير راوړي پدې اته سنت پابندي کوي ټول سرکاتو سنت څه کنا شوغ نماز فغین دوه ماقام دوه ماز و دوه صبح وای چې چې کل روزانه وره جنت کې کور جوړي یا وره چې تا کور جوړ شو ته ولا نه لري نو دا چا له باز آمالو کی اشارہ وی حسن خاتنیتا چھو روزانا دول سرکا تاکے بنگلی دل جوڑی گی نجی تو علالان نجی نو چالا جوڑا شوا دیکی داوئی چھتا خاتمہ با اللہ سمجی از تا خاتمہ پا ایمان کېږي د دی خفلی بنگلی کې کی دی لبا نو پدی نو آفلو بانی زمائی ذت مندو چھے مونگا اوتا سوسو کو پابندیو کو او دی سره آخر از مونگا درس کی او موضوع داو شریزک پسې دیږي دا غواړی یو مسله دا چې څومره منذور ډېر کې دو خوب دې دی ته مکوای څومره چې منذورونه افندر کې الله رزق کی برکت راولي ته به نشاله پارکه دا څنګه ونه کې لکه مولا مولکلي او زړه مي خراولي مي خلک پي لراولي کې څه نه راوي دا که څه کوئی دی لمر اوس ذکر کې صفیا کې نه وي دا ولې ونه وای ګروغ اې تی په وی لا راواله دا سفیه کې ور سره په خپل راضی دتی د چاله پاره کا وا د الله غو پاره کا د انور خبره ور سره ستېږي نور خبره ور سره خبر سر زمای عزت مند راضی دجی دې ته زمای عزت مند مونږه تاسو بلاو ته ورو دا نند اعمال میدان ده سبا حساب ده نو مهنه تو کوي او ثړی مجلم و خثیر ازید جمعی راځي نو غواړه دا اکثر زموږ د ملمانو وختي راځي ماشالله او داله قربانه څه کوي ها واځ خلق د سلو سولو میلو نارغلی هغه یو خو غټلو ابعضې پته وښته چې مجرم راغی دی په لګوري د جرمي د اذان نه پشې چا څوک حرام دي کنې که چه اسكله کډړې او خړا کګوډې او کو څه خرص کله ټول سي دپدې څه بس خیر راشي په یو جې دی الله رسول الله رازه کو د جمعه اذان چوشو نو ارسو شول هر سبن شول الله ويا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فصعوا الى ذكر الله وذروا البيع لا اله الا مين زغمند ټول وختمه په ایمان کې الله زغمند ټول وختمه په ایمان کې یا الله موږ ته زموږ والدين او استادان او اصول او فروع ته بړو ژوندو حاضرين او غایبين ته واړه او لي غداونه معاف بیماران دي الله شفاء کامل عاجل او طور نصیب کې الله د دين حق سمره حق شوږي مساجد دي مراکز دي مدارس دي الله دا ټول حق شودي ترقه ومت پورې قائم او دایمه ولري کوم ماته مسلمان چې دین په کوم شوبو کې کی خدمت کوي لوګیا دي الله استقامت ورته نصیب کړي الله اتبا او اخلاص ورته نصیب کړي الله د اعتدال په لار روان کړي او دې فرات او تفريط نه اوسهاتي صبره بيماران کورونو او هسپتالونو کې دی الله شفای کامله عاجله ورته ورنسی وکي دا کوم روما دلته دلنه الله دې زمي مزدफार راغلي ټولو په اولاد کې خیر او برکات واچي الله زغم دي ول دي ني دنيوي حاجتونه تر سره کي اوزنگے تو لد دی دنی دی پریشانی ختم کے اللہ دے ملک امان و امان را ولے او دامن کی سے پریشانی دی گرانائی دی جدی حل چا سرے وے اللہ دے منتظر سید تو توفیق را کہ اللہ دے مرض نہ گرانائی لدے کے تا پریشانی لدے کے دہر چا په حلال کاروبار کے اور دا خیر اور برکت دا کم و برکت واچے دکوم مسلمانانو مخ بند دی پریشان وی دی پهلای نه نور غوړ او دی پهلای مخه بندي الله ز هر چا یا او پرد او ساته هر چا تا مخه درس کې حلال کلاو کې اده ټوله مديني د نړۍ پریشانای ختمه کې الله زموږ دا ملک ته او نور اسلامی ملکونه دي دا پریشانای فلر کې لا هلال امينا او د چا د الله او د چا د اعمالو نشه راغلي الله اغه یو مو ټول ته د صحیح تو په توفيق راکې امون سر الله زمون د اعمال او د اخلاق او معامله مکه د اصل رحم کرم او احسان معامله وک سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت